په یاد ولرای د اقراء اسلامي کڅټ مرکز د قصہ خانی بازار شاته کباړی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان ما دوه و۲۵ فدا بنت لری گئی نذکرن رب العالمین بندگان مومنان په امتحاناتو کې دنیا کې چې پریشانین او کې تکالیف کې د دې لپاره کې دی سپاش الله عزوجل او دا یون سره زر جوړ و داینه انسانان جوړي چې د الله د دوستی زه د رب العالمین د محبت زه هغه پیدا شي دا غرض نو هغه زده چی د ایمان نشانه پدید دی الله سبحانه و تعالی ایمان سره تړلې دي او په دې شرط چې شړې مؤمن شي د هغه فوائدنه سډيري مونږ مخکې بیان کړي باز دا غهنه چې سمره الله عزوجل ذہن کې چی, چی د ننني درس کې هغه تاسو وایي یو دا فیضونه دا ده چې د الله عزوجل مدد وادا د سره د ایمان والا سر سره شوی دا او دا ډیره لویه خبره ده چې خالق هغه اولګي یو د بند سره په مدد باندې راشي الله عز دلله چې کله د ی بند سر د مد دی راده وهبده کامیابوش ځکه چې د الله س او طالله مدد کې تخلق نه راځې روسته کږې نه د الله مدد چې دی نووي کې نقصان نهشي راتللی چې کله غ راده کې د مد د چا دله نصرت دسې دی چې بیا دنیا کې پ د من د آخریر کیم پ د من الله چې د نصرت دی راده پ رو دې دله نه مد غواړه الله فرما يقول إننا لننصر رسولنا وعزد اخفلوا بغنبران ومددهم أو الذين آمنوا أو ديمان ولو مددهم في الحياة الدنيا في الدنيا كم؟ ويوم يقوم لشهادة وكل جواهان ودريك داخرة الأزراج في هذا الوقت الله مدد دا ديوس رويس دي دوستان دي دي خوخ دي ديوس مدد ضرور كي الله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ظالمان تباورت عزرون في هذا نوركي لعنت به الله کئ یو سخت حسابونه و سره کوي او د دې ایمان وسوماده دونه زکه د اخرت خوري سخت دي د قبر پریشانې نه د چاپلار برداشت کولې نشي د خیرت غمونه څوک نشي برداشت کولای تر سوجه د الله مدد د سړي سره شاملې حال نشي د دنیا دا ګرمي دم نشي برداشت کولای د س آسمان ته نظر نیولې جوز وکړل او رضاږي کئ ول اس وينذر لسوري داشه دا ګرمي د شولې و ته تسيدي لري دوه به طاقتخه لګي مونږه نو او ځکه قامتګرمه وړه سخته ده نا غزه کېد الله مدد دې سری سره نشي نو سره غړ کېږي تبا کېږي الله فرمایي چې په مدد کوم په دنیا کې هم کوم په خیر کې خوشاګیږي ایمانی الله یې منل دي د صحیح طریقې سره نبی رسول الله صلی الله علیه ایمان یې الله باندې راوړل دي هغه ایمان استحزار والا ایمان هغه صفای ایمان کوم چې الله رب العالمین د بندگان غواړي نو دشه خلکو سره د الله مدد وي ان الله لنصر رسلنا دا غواره رښتینی واده ده د الله چې زمادت کوم یو اسمن پزین کې مددی کړل من یو شی غواړم چېردا دا کې ما تودینه ملوي نه ګور دغه شی د دعا لازمه قبول نه کوم د مدد زمانه کوي دز منګه کم پهمی ده که مقل توب ده نه پوي ده الله د مؤمنانو سره مددونه کوي یو کوي یو کوي ډیر مددونه تاثیر کوي او تا, تا پته نشته ته معلوماتته نهشته اوستا مد کېږې لګ د شپیم د مدت کې ی او د وریم د کې سوونه افونه تاپې متوجري الله دنا هغه دف کوي مشکلات تا ته متې پهومره ضونو ک الله اووج لستا حاجونه پوره کوي او ډی دستا پیکر نشته د یو یو حاج د حاج د چر د دی ان الانسان د ربی لکنود منم دغه انسان نشکر شکره د الله پنی متونه کي کوي کو غ د پییکرمئ وچې یو رزق شاين تکلیف او تور ورسي بيد الله نه خپي چې الله پاک ادا ولې زما حاجت نه پوره کی دا څه د پلانکشه وړم و نه راکی ګوره او دا مرص په ما باندې ولا راغله دا تکلیف بيد الله نه شکر یو نقصان ته ګوري او په لکاو انعامات ته قران همته نه ګوري کنو دغه ته وای کنا الذي يصو... يعد المصائب وينسى النعمه نعمتونه تیر دي مصیبتونه او تیاد دي مصیبت او تیاد او نعمت تیر دي ته کنو د الله موږ سډیر مددونه کړی دی بشمار مددونه کړی دی د ایمان پوجباني د رب العالمین دا وعده ده چې تاسو لووا زو چې در کوم نصرت به در کوم کو په دې شرط الله فرمای و انتم الاعلون تاسو چې ان ګنت مؤمنین که تاسو کې چرته ایمان وو په شرط د ایمان علو ضرور الله ایمان ولا ولا ورقی. وسپه دنیا کې مسلمانان دا کمزوری ولې دي کفر غالبه دي خلک عام دا سوال کوي د دې اس دین او تا وجم دا قاعده چې علل العم ایمان نشتا علل العم خصوصي جزي مان نشتا او علل العم نشته دي حکمتونه کې نشته دي مشرانو کې نشته دي ډیر عوام زمونږ دشي چې شرک اخته دي په کفر کې اخته دي قران او حديث څه نه ښکاري کې نه الله سبحانه و تعالی کې دا نشتا بل او ما دا بیان شدد چې پوره نه لري کومي به ورکی د سینا انسانان و انسانانو شرابین ولدي الله کومي به ورکی زناکار ولدي ورکی بی حیا ولدي ورکی ان كنت مؤمنه الله د امه مسلمه تا کې تاسې کې ایمان او عل العموم الله به تاسو له اولو در کوي چتواله بدر کې داد الله و عدد او د کید شک شوه که در ټول دنیا دمره طاقت ولا شي کنه هر څونه طاقت الله ورکی سونه او ټول دنیا د اټمنه شي اومه مومنان کی ایمان راجن به اومه سیت سم 44 بار را نه م الله به غره بره په کافرو زکدات الله وعده د دې کې دروغ او, أو خیانت نشته دا به څنګه راکړی چې الله وی دی چې کومه د لکان دا کافرانو په وسیله جوړی من به تیلو به په غو استعمالو دای الطريقه دا به جوړی او مسلمان به تیری به په غو بن استعماله وانتم الاعلان وان کنتم مؤمنین واسلی ډیر لیکن ایمانی طاقت کمزور ہے د ایمانی طاقت د کمزوری د وجنه د الله سبحانه و تعالی غنصرت کټ چھ دے د مسلمانانو نہ اور د بیمشتہ دے سنہ صحاب د درجه کی د مدد د الله ندی تی گوڑای چھ د ټول دنیا د کافرانو دا کوشش دے چی ایمان والا ختم کی د دنیا نہ اسلام ختم کی د منزی ودا قران ختم کی د کعبه ختم نہ لیکن نش سر د ډیرو طاقتونو نش ختم ول د الله مدد دے بس تے کانہ چیمنگا ژوندۍ مونږ کو عبادت کو د الله دعوت کو او د دین خبره سره کو او سوګر باندې پابندي نشي لګولای دا د الله نصرت او مدد ده که نور مدد شته ویلې کیږي چې مسلمانان په حریئت فازاده باندې د الله په دین باندې عمل کولې جداد الله مدد ده نور اخر زما نه د دې خو پره تر هیڅ راهه کمالات نه کم چې د صحابه په زما نه مقصد د زر اعظم چې د ایمان په وجد د رب العالمین مددونه ضرور به ضرور راځي لکه موږ چې په بعض ځایونو کې مدد نه کیږي دا زموږ ان نقصان وي دیه تکریمه کې خلق وایي الله رب العالمین فرمایلی دی ولای يجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا لن تسملم ددن تاکید د مستقبل لپاره ده هیڅ شرې الله د سن کې چې د کاف ایران په ایمان والو الله را جوړای کی د دې په معنا باندې خلک نه دی پوهیږي نو د معنا کوي سوال ذهن کې پیدا کی شي شالکدا هو ډېر کافیر دې په مسلمانانو غلیب شي او الله قرآن کې وایي چې چری غلبو له نور کومه دا څنګه یاد دی دا خو په سهار کې د مشه دې خلاف ده نبی جوابونه کوي وایي ولای یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا ده کافرانو په ایمانولو باندې لارې دلیل نشته دلیل د مسلمانانو قوی دی او دلیل د کافرانو کمزور دی د څه معنی کوي دا معنا ولي کوي تفاسیر دا د دې لپاره چې اوریت د آیات د مشاهدی خلاف کار وشوي دي چې ډیر کرات کاگران په مؤمنانو غلبې کوي چې او دیات کې دا دي چیزونه غلبې کوي نو څوک دا معنی کوي چې لای الله للكافرين على المؤمن صبيلاً في الآخرة فأخيرت كبير فاخرت راني فأخيرت كبير اللذين تقو فوق هم يوم القيامة دي وبدأ فاسي وي ده أخيرت سلقي إذا آيات أوچار ده معنى كرده أن يمحو دولة المؤمنين بالكليه كبير مسلمان و طاقت بالكال خدم يوم إمان والم في الدنيا كبير تنشي ده شهد طاقت كافر دي إن شاء الله كافر الله نوركي ده تفسير بنا نفتازه بشيقان إنشاء الله ده ولي كي مفسرين ده تفسيرنا دا د دې د پارا کې چې دا آیات کې الله فرمایي چې کافر نه غالب کم په مؤمن اده خو موږ یونه چې کافرانو غالب دي په مؤمنانو نه خو را څنګه وایي چې کوفارونه غلبانه ورکم د دې اصلي جواب دغه دی دغه جوابونه چې کوم علماو کړی دي دا دونه طاقتور جوابونه نه اگر که بخ خپل سیدي اصلی جواب داره رجه دلته الله دغه فرمایي ولای یجعل الله للکافرین علی المؤمنین مومنین چې کله په صفت د ایمان کې وي لکه څنګه چې الله د دین ایمان وغواړي الله یې منل دی شریکان مریکان او څنګه جوړی دی د الله قانون مانی الله قانون ساز غنی د الله شریع مانی محمد رسول الله پر نبی غنی او دا صحیح تابع دی هرکې د سیمه منان چې وي نه او هیڅ شر نه دنیا کې نپ په آخرت کې نه په یوځے کې غلبه به د کافرو د طرف نه یې همیشب کوفر مغلوب وي او همیشب ایمان والا غالب ای لیکن و ازا جا کل چراشی ده کافران و غلبا پا ایمان والا نفا من انفسه ما دا با ده مومنان و ده نفسون و نوی دا با دیو رانه کرده وی لکه دو حد پا غذای که ایمان والا والا اللہ غلبا وار کرد کفار دیرو مومنان کمو چه غلبی والا وار کردید اللہ حکم مات دا اللہ حکم مات اولا ده ایمان خلاف کار دی حکم ادامات که جنبیر ازم بارک کنولی دیست راکو شد نو په دی وقته کې کافرانو غلبه کړاله او مسلمانان او یا شیطان کړل رسول الله سنتم تکلیف ورورسته دا او مسلمانانو هغه کوم غلبې چې په بدر کې کړونه ده هغه کا عزت لکټش اگر ک به هم والحمد لله کافرانو غلبه نه واکړي دا دغه وی سیرت ولا کنه چې په هود غزا کې آیا کافر غلبه شوې دي کوم مسلمانانو غلبه دي نو ظاهر دا ده چه کافران و لکشانه کړه د در ډیر دیر شیدان کردی پا قد نور غلبه غیلم اللہ ندور کردی پا دیگی ولی غلبه خو دیتا واید چه ویندی زنس بوزی غلامان زنس سره بوزی مال ویسی علاقه و نیسی دیتا غلبه واید او دا یو کارم کافران و نوکرسته رو بیو سو مسلمانه زید ووجل در کافران شل دیر دا در شلو او د مسلمان هم نا اویام نو سره بد مسلمانانو نه لګډیر وجل دی دی د یو مخالفت د وجنه نو غلبه به مولا الله نه دا ور کړی د مؤمنانو د ایمان د وجنه سره بغیو الله حکم مات کونه غلبه د کافرو براله غرض دا ده کله چې مونږ په صفت د ایمان کیو د الله عز وجل النصرته ناشنن نشم ده دونه به ګوري د شپې به د سمادت کی دی ور زی بکېږي یو کارته د غوتې واچو لري کې به سمادت په سفر ووته لري په غزه په هر ځای کې دا الله مدد مدد ځکه چې الله وعده دا کړی دا ان حل ننصروا رسلونه والذین آمنوا ز ایمان ورسره مدد کومه سمره چې مونږه صفات د ایمانونه ان شاء الله تعالی مددونه لري هر ځای کې دا الله مدد کوي په درس او تدریج کې ز مدد کوي په واعظ نصیحت کې ز هم مدد کوي د رنګ په سفر کې ز هم مدد کوي په حاضر کې ز هم کوي په کې ز هم کوي او د دشمن په مقابله کې د سرکې په مناظره کې د سرقی په مباحثه کې هکل چې ته د ایمان په صفت باندې وی او الله کوم حکم دې نه ماتاونو ان شاء ضرور غلب الله در نظر کوي دا د زمونږ خالق او د خالق هواده کې نقصان ناراضي الله عزوجل انسان سره ناشنا ناشنمدونه کې کل چې دا په صفت د ایمان وي د دې ایمان د فواید نه یو غریب ناشنا فیا ده ده چې دنیا کې د انسانانو چې دي د عقل دا وی کيده اخل الله په نظم باندې عقلا خلق اولل الباب بندګان د مؤمنان دي الله پاک عقل ولر شاته وای ایمان ولر چې مان چې او د عقل له کې مان پکینو د عقل ر اگر کا داوا د دنیا په لحاظ باندې ډیر ماهرې ماهرت بل الله ولر کړی او ماهرین به یو شین نه به جوړي او دا و دا کارونه وکي فتق الله یا اولل الباب الذين امنوا الله نو ویریږي هغه عقل والا ممنان عقل او کسان چې ایمان راوړی دي شاک چې ایماني دا اولل الباب دي ان فی ذلک آیه للاولل النہ عقل والا شغه مؤمنان دي مؤمنان او تعالی سبحانه و عقل والا وای او اولل الباب الباب جمع د لبده خالص عقل ته ویل چې سچا عقل دا عام عقلو نجدی دا اللہ دی خیواناتو تم ورکڑی دی اغم پکاو بد پوییی لیکن سچا عقل چې پا غیبانی سڑے دا خیرت خبر پیجنی در حسن که زمانی احوال پی پیجنی چرا رشت بسر بس عزیو داگی دا, دا پرا تحره پا کار دی دا قسم عقل صرف د ایمان والاو سر دی دا عقل دا کافران اللہ او مشرکین و مجرمان اللہ رب العالمین ندی ورکڑے اولوالالباو سو نو که سود د دغه د عقل او دو ایمان ني نو دا دا به غلطه دا د داوه به همسو کې چا کې ایماني د س اني زدي خبره چا غد الله مدد هم دي هغه د دې چې د ایمان په سبب الله عز وجل سره سره خاص قسمه مدد کوي غداري چې د تيرون او د ناشنته ارونه الله رب العالمین رو ایمان والا لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور الاذکار کی چې دا ایمان والا د تیارونو او رنا رڼا طرف تا دی باندې په پونځ شسم نو ډیره ګټه بدل درک دامن سن دسی دی چې هغه په تیارو کی دی په تیارو کې ظلمات کی دی خاو چپ طرف نه پیجن الغط والسمن سوره او غیر د نه پیژ دو دشمن نه پژ تو سپین نه پژ اگر کډ غټګټې داوی به کوي د قل او د پو دو ک تیا لیکن الله وج لغه ظما د تیارو ک سالی دي کلی چې د سړی په زړ کې دن نه د ایمان راه ږږي دواره سړی په دو دشمن پوه دا تاسو به تجرب کي کټورو ننیک بعضو مګلو کی او دوواره د سی د دا پتو دا کتابغلط دی دا صحی دی دا فلانکې دعوت صحی د ټیک او دا دا تنظیم صحیح دی دا تنظیم غلط دی د دې تنظیم دا دعوت دی د دې دا دعوت دی داخلي چې دی په دوه درجه کې دی خلک به مو پیجن انسانان به مو پیجن کتابونه به مو پیجن تنظیمونه به مو پیجن مسالې به مو پیجن سوچ او مسلکي تاسو تا به دا واره پته لګی چې دا کم ترخ تر روان دي الله عزوجل او ناشنا رانه بدل درکې ليو خرج الذين امنوا وعامل الصالحات من الظلمات څومره چې دایمن به دا اوچته دی هغه رانه بدلې ریږي او د تییاین نه به ډیر را وي داسې مثال به د لکه ت چې او ډیر کوې ته وکې چې د غ او سر ته سرړی وېږ او پههغې ناستې اوچت ځ کې او لاندې ګوري لاند چې غګور نه د ته پته لې دا سره په ته روان دی د په چپ روان دغه سړی د ده دغ په قراره روان دی په زوره روان دا ول به تاته به چاته نکاره کېي او تاته بر ټول خلکار ل کې دا بیاې ه د چې صحیح ایمان وحديث الله دې جونګه په قران او حديث باندې نه په دی وخت کې سړی د دې سره نه ملوي په دې خبره هم څنګه تجربه به شي ان شاء الله دا الله پاک شېله ورکړي علماء و يدلته د ظلمات څخه مرادي الله دې کوم تیارونه سړی و باسي من الظلمات من ظلمات الشرك الى نور التوحيد د شرک نه دې الله را و باسي من ظلمات الكفر الى نور الايمان د کوفر د تیارونو د الله راوباسي نور دا ایمان اوچتای او من ظلمات المعصيه الى نور الطاعه د ګونات تیریدي د الله نه فرمانه او د غفلتونو تیریدي داغینه بد رو واسي فطاعاتن د الله کی ډیر عجيبه رڼا ده او دا رنګه من ظلمات التعلق بغیر الله د مخلوق سره تعلق نری دي کی تیریوی الى نور تعلق الله د الله د تعلق چ کمر نه دا غیت به دی الله ورسې جګړه نه آشنا رانه دا خواګر نه دا مزیددار رنا دا چې په خله دا غي بیان نکې یان چې څوک محسوس شي چې بذر کې ناغه به کوی د الله رب العالمین د تعلق رانه ته به دی الله ورسې من ظلمات البدع الى نور السنه د بدعته او درواجو د خرافات او قسم قسم تیری دی الله ولی دا غه نه نور د سنت ته به روبا چې د محمد الله صلوات کی رانه دا دی موحدین خوږه تاوه دا اهل سنت اهل الحديث شریعت دی خبر معلومات ډیر کی شي الله سبحانه و تعالی سره ورته غټ غټ مونډین بل طرف لیکن ډیر خبر باندې پوی الله دی ولا سرګی پټی کړي دماغ ولا بنکړي پرون مالک شان دی خبر او ذات بیان کا نو د ایمان په وجبه باندې د ظلمات نه راوځي او ناشنار نه د الله په دنیا کې پزړ کې درکې او د دغه رانه اثر به په مخ کې راځي لګ لګ په دنیا کې لګ پته لګي فراست ولا مؤمنان بي بوئي گيت تقو فراست المؤمنه بنور الله عذارنا بفاخرت کے دیر عجیبرہ رکھے گی الله رب العالمين فرمائے يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يصع نورهم بين ايديهم وبايمنهم پکھم اورز بنيتہ بہ مؤمنان سڑی وین مؤمنان کھد بہ وین داری ورنا طرف دا دغ ایمان رنا دا دی اتنے منڈ خیزان پویا او زير بوركولشي بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار وخالدين فيها ذلك الفوز العظيم غطة كاميبية دا چه استاسو دا پار زير دا جنات ورنا با سره دری سره ناشنا رنا الله سبحانه وطالع دیول ورکی مومنانو دا رنا دا دا دا دنیا غرنا دا چه دا پزرکی و ناللہ پاخرت کی محسوس را کارکڑلا در روایتونه د سیم معلومیږي چې د قیامت ورځې د کانفران مخونه بلل ترک هغه ترک چې زکه دنه د ایسرنا نه وا هغه تیارې پسل کېو نه هغه تیار بارا کار شي مخته غبره ترهقها قطر غبر اکثرواله دړه په جه م ج دیر په دربه او شکل به دیر په دې خار کی کانما اوغشیت وجوههم قطع من الليل مغلما گویا مخته دا شپې تهری ټوټی چوله شي وی دا شپې دې باڅا وی کی به شکر من الله بدرنګ کلا غبرق تر تاسوږي په جنې غبره دې توای چغوبار پراش قطر تر وروال دې توای کله چې تک تور مخي او غبر پرنین چمک د دې حبش او چې غبر پر ونج غبر چې مرګ لري ژوند ډیر نه الله بدا مخنه ولاده شي د غظ ظلمات عرس شلوش د هغه شکل را کارا مخته ظاهر رواه دل طب منافقان مؤمنان فائض په میدان ده شرګینه دی له بللار نه اوری کی ایمان او الاول به مور کیو دی منافقان له به مور کی چا چې کلمه توحید ویل دی د ایمان خبره به کولې لا اله الا الله کلمه به ولا منځ به کاوه دی خلک له بللار نه اوری کی روان به کیږي ځېبه د خپل رانه کیو سرات ځان رسوې په باغ بن جنت پورې وځي نو چې دیو کول روانش مؤمنانو صبر اناوی د چا سبد انمر په شانته رناوی د چا سبد سبوغمی د چا سبد سوره په د چا د دی وی په شانته رناوی پاګی کی باروانی بعض مؤمنان په دې سی روایتونو معلومی چې دون رناب اوسری لکه دې نکه به کړه به بلیو کړه به مړکی بلی چبل به ولاړ دا به داغه ځکه چې د سرنا دنیا کې کماوه منافقانو په منلو به شان رناوی خو چې کله دې سورات تورور زی دارل سخ زل نپاږه زکه به الله پاک د منافقان نشترنه والی دا ولي ته خلیدې دراز هغه دا دی چې کم ميدان کې دونې تکلیف نو نه پاږه زکه الله رنه واره کړه چې ضرورت وته دوننه او چې کم ذکر نه ته شخص ضرورت نه پاږه زکه دی واغ دا و, و چې دی ایمان پاږه زکه یو چې کم زګې دونې ضرورت ده او فهم زکه ایمان نو کم زګې ډیر ضرورت وته چې سره ده پسړه کې دن ایمان نو جمرکز ده نو د دې دواړو نه په مرکه سکه ته الله پاکرنا واغسته او اپجبب ان ایمان وسی په خپل باندې نزه په اغه زیک ول الله ورکه شي کوم زیک یو ته د نور ضرورت نه وو د هکمت به نظام پیاګل نو دا زیک چرنا و... نو دارنالوا. دارنالوا. دارنال دا. دا دی بچی کی یو نه دونه هم علم نکم ما کوم او دا به توجهون زرونه لګ انتظار وکي نقطه بسم نورکم تاسو درنه لګ وایلو درنه لګ موږ د تاسو شي کوم ادا دا غمنه تقاند چې شریک به کې منځونه کولا شریک به ما حاولونه زاین د حاضرې دلا لیکن دنه پکی هغه توحید سم نو هغه خبره هغه نو پرې دا خبره و ته شکیف کار کیدلی دا و تاجر ترک کار کیدلی دا دا خلکو حال لې د ایتین الله د یری د پاره نذیر کرځونه د ير اولاد پاره نو قیل ا دی تبی ویلی چې ارجعوا وراءکم دنیا تلاشې د کی ظاهر مانا دادا دنیا تلاشې فلتمس نو را دار نه دا غزن راولې را کی دا غزن زان سراولې ورشي دا نشی کېدل چې د دې دنیا تراشي تاريخ به محل دنیا د تک ممکن نه دي مستاسه د فار رنا بالکل ممکن نه ده دا نشي کېدل رنا به رب العالمین والي نه د ایمان رنا به په آخرت کې د بشانه بره کار کیږي دا رنا د چا بډیر د چا بلګي نو څنګه رنا ډیر او ول پکاره دي د مومن چې دې په زړه کې رنا الله سبحانه و تعالی ذکر کړي دا الله نور السماوات و الارض اسمما مو کې دا کممه رانا چې دا الله د مخ نه راغلی دا, دا, دا ملو راغل نوری د الله چې رنا اچ پ د مومن کې و د هغې مثال دا چې دا یتون چ کله وای که نه س تا لګول ځان ل د اکثر تولبه عالمان است پوهږې په دی الله د مومن سرړی پنظررک کې د رنا ت کرک کړی دا ر مه کشته ک نهشته د ډیو کله کل بالاله شوی د زمونږ پرک کې د تاقشا د چېې چ رانا پو کې او سړیته چې د دمان وای د مومنت سرې د دا س ک د پلا وک نه ډی کې خ کې ک د را پلا وګي فقل به سراجون یز هرر دغه پهرک یو ډی ډی چې بل به چمک بغی یا به داسې سپوي نومونږم دا سوچو ک چې داهمن سره شته او نه شتهشر د داسې کوو الله فرمای چې مثال د اغ چې زی د مومن سرې پهزرک ک اچم د ایمان راه چې دا. داغي مثال مجموعی له صدا له کمشکار یو 탁شه دا فيها مصباح دیوبج بلدا او شتړي دیوانه دا المصباح په زجاجه داغه نشیشه را تاوه دا شیشه کې دن نن رڼا ډیر موثره وي رڼا ډیر لږ او شیشه کې چنينه به ځونه او ني دا زجاجه د کان نه کاو کبن دري دا ششم ګره د جه پاک کله ک شمکدار څوره دا شيره نا کيره نا نه دا سپه شیشه دا ايو قد من شجره لاند د بهې تیل د زیتونو پرتللی چې مباره کوه د سپه تیل په کې او ب پهې نهشته یا کا د زیات ی او تیلو ک خپله د دوه راله چنا به د ل ک رک تې لو واه تیل دوه چمه کولا او کله جناوتهواچ نورله نور بیا خو رانا د پاه د رانا شي د معم دا د مومن سړی د پترت چوری پترتا د زری د مخک د دا حق مخی مخی دا ورېدلونه مخکه مخکه د دې په ذری کې رانه دا توحید پیژني دا د الله یواله پیژني دا د پی محمد رسول الله شان پیژني دا حق پیژني دا په دې پوئې چې حساب حق لري دا په دې پوئې کې چې دا حق خبره حقی دي دی, دی باندې د الله مخکنه کول او کړې خلک چې د علماو نه ووري په بیان کې چې هغه کدا خبره قران کې راغلی او حدیث کې دا و چې هغه دا خبره خو زموږ زین کې تیر شوی و خبره هرزم مخکې زړه کېته ډېر مؤمنان نه بتاړي او ری چله دا خبر از ما ذہن کې و تاوس حدیث کې ویلو دا از ما ذہن کې په خوانه و دا ویلمه خلنګ ازن کې الله چې ولي دا په فطرت جوړي د ډیر عوامو ستا سکینې چې نه کانه خليکي داږي د خلینو بدداشه خبر راوځي د را قران د منځ او د حدیث زمند د نبی قران ویلو نبی حدیث ویلې دا وخت در باندې کله راغري دا کنه دا په ما د دې ډیر د چې سم ني او د دې خبرې چې قرآن کې به اني او حدیث کې دا فطرت نو فطرت صفای او بيشي كلا كتاب و سنت واوري نداغيصر بيدا رناء ديرشي الله سبحانه وتعالى رناء و لورغي و يدرق الله الانثال للناس لعلهم يتذكرون دا مثالون الله دي دا پار بياني چهتا سعبرتو عليه دا خبر رأيه دا كي تزمان زرق رناء اشتاوكنا يالله دا رناء كم زينا مغا شل الله رستخي في بيوتنا جمعتون تراشي حسل لا يتنزوهم في بيوتنا دين الله انترپع ج دې تک تاسو راولای دا د ایمان مرکز دے دی په دې جماعت کې به قرآن ویل کېږي په دې کې به حدیث ویل کېږي په دې کې به علما د دین خبري کوي نه بس دا د ایمان ورته لیکنه دسر ایمان به د شری تازه کی وي ويذكر فی اسم و د الله کتاب په او د الله ذکر کوي و یسبح له فیها بالغدوی ولا صال رجال سبع بیگاو د الله ذکر کوي څه سړي رجال او د الله ورې د اسمی سړي دا اللہ دا نور سری ندی داسې حیوانات دي او حق انسانان سری چې جماعتونو ته راځي د سارмун مسجد مرګ کوي او الله یادوي په جماعت کې در رب العالمین یادا ولا دا غا ذکر کول توجو سره دا د ایمان د جوړول اسباب دي مسجد ته حاضرېدل او قران او حدیث او دل وعظ نصیحت او دل دا. تاسو چې کوم ماحول کې نه سه دي ګټه تاسو خپل ظاهرن حاصلي د خبر سری د ایمانې تز پیدا ک نه پیدا کږ پیدا کږ فرمان دی چې ل خلک موجود وی. او د خبرې باول بیا بر بی ډیره سر کوله او مو خو سر باې اخلی د ی خبری نهقلله هغه کمال خبره نهشته ک دا چرته موجود تاسو به خبرو نهشکي و نه شي الله فرمای چې ررجال په کې د اللهته هاات وئ او د ایمان د جوولو بلت طرخې دا, دا خولی دروسته لا تلههم تجاره ولا بيع عن ذكر الله تجارتنا هي ولكن تجاره وبيع الله ذكر نغافل ويقام الصلاه واعطاء الزكاه ده منصفه بند الزكاه ورکون کی دی کار کسب د دکانداری او د تجارت په وجبه الله د بندګین نغافل کی او يخافون يوما يريق دا غورزنا تتقلب فيه القلوب والابصار چې دا زونه وبګي د خپل زينه واوري مریته ورسیږي او سترګې به کولای پاتشي د قیامت د ورځې نه دا د دره تاسو که له اسباب الله دېتونې ذکر ک تاسو به سوچ وکای مسجد تراشا قران راوالا قران او حدیث وعظ او سید التوارا د الله رب العالمین ذکر به وکا منځو کا, کا زکات ورکا او دا وسره کار کا سب قوال لیکن هغه تاسو غواړه د الله د ذکر د بندگی نه غافر نه کی او دا حرت استهزار لرا لکه دې یعزب سمانه کې دماغ اوره کې را حاضر وا چې غټ ورځ موږ ته روانه ده یو یقینی را روانه ده او درنه ده نشي برداشت کوله نو دا خبره واستاپ زر کې به د ایمان نور دروازه ده ایمان رڼا دغه خبره بیا چی الله عزوجل د نور خبره قران کې ډیره بیانه کړی دا یاي الیند همن تق الله ایمان علی الله نویږي وآمنوا برسوله محمد الرسول الله بن سیمان راوړی اسه کوم منلایږه په پګمو ښادې او په منزور او جواز زکات کې سمه تابيداري نه کوي په اعمال کې سمه تابيداري ځاګه دا نه کوي اسه منلایږه وای سیمان ته راوړی دسحبو تعالی ویلي دایو ګره یهودانو سره څه نه دی څه تفسیر د هغه د مومنان ته خطاب د کافرانو ته ولې ذکرسته د کافرو حال الله بل بیان کړی ده دغه باندې سوچو ګډیر خلک وای د یهودو ته خطاب ده کوئی ذکر صحابه او ایمان راوړ نه صحابه الله وای نو موږ او تاسو ته په ترکاوله باندې خطاب دی چې ایمان راوړه الله نبی دی او محمد رسول الله سمونه سمونه سم خپل امام یې جوړ کړي په هرڅ کې خلا امام جوړ کړي الله بسوئی کی یو اتی کم کفلین من رحمتی داد ایمان بیلا دا هم دا الله با تاسولا دبر رحمت درکی دبر دو چند رحمت بدل درکی بار به دنیا خیرت کې بیاد درکی و یجعل لکم نورا او یو خاص قسم رناب درکی تمشون بیهی چی پاگی با تاسو جونتی روائی ولما ویلی دی پدی آیت کی اشارت دی دا چې ها کی ایمان والا جوندی او غیر ایمان والا امرہ ولتمشون مزل شو کی په دنیا کې ګرځي را ګرځي سوچ باندې ګرځي امرې نه ګرځي نتمشون به الله وتاس ول د تش را در کې ژوند په پټي راوي ګرځي را ګرځي با گویا کی اصلي ګرځي دونکو مؤمنان په دنیا کې زکه دایي دماغ دایي عقل کار کوي چې داخلا راځو دا بددا را دا. دا حق د باطل را. اصلی ګرځي دونکو دیو دي او کانفرنس جدي او خاص په ظاهر بخپو باندې ګرځي خو کار نه کوي دماغ کار نه و الغرانا وصلا نشتره و يخوه بعد نفسه يقولون أنه قد ملوه بشأنه كافر ملعه و ايمان و لا جندي لأنه يظهر من كان حيا جندي مؤمنان فقط و يخيا من حيا عن بينا الله فرمائي او من كان ميتا فا حيا ايناه حياة مؤمنان وصلا و انه كافران مجرمين مشرقان دخم لده تمشون به و يغفر لكم و الله بدتك انه مغفر و ايمان سنبعده دعواذ كذكر شهر دبل رحمت ارنا بدل دای کی ادا رنګا مخرد بدته وی کی روس تا کوي وای وای د الله در دله په پیغمبر باندې صحیح راوی الله يعلم اهل الكتاب دریات حاصل ته وایم چې پوهه شي باید دل کتاب او دا داوا کولا ژهرا د الله غورړلاندامنګي نحنو شعب الله المختار من د الله ډلی مختار غورړلاندامنګي الله ته ځمنه او الله چې سره رحمتونه ګمډامن باندې کې بلچا باندې کې لا يدخل الجن الا من كان يهودا ونصارى جنتهم زمن زیاده او دا رنګه دا دعیو بدیو کولې نو الله سبحانه وتعالى چل ته که ورکې کتاشه دا کسان په دغه خپل داو کې لاندې کوي او پس کوي او پر کوي نو چې وکه چې په پیغمبر کله کې مان وروړي صحیح نو چې صحیح مان وروړو الله سبحانه و تعالی رحمتونه اوکي اوکي اوکي يهودانو باندې باندې کوي ناغي ته په فتولږي چانه تنازم د دوا خبرو جنوا موږ به دې وره هم نه کی او ټول به پمنږي کی دا الله په دیو باندې او که به من باندې ونه کانو خپل ځان وته دروغجن کار شي چې دا څنګه داوا غلا تاو له الله یعلم اهل الكتاب چې لري کتابه د پته ولګي الله دې او الله شمن فضل الله دا الله فضل به دی قادر نه دی دا د الله په لاس کې چاله جوړ مومنان له ورکو او تاسو له درنکا مو ته وپته ولګي يهودت ته دا د 56 د دې خلک د ریسلول تفسیرونه کې استفاده نه کوي دا غډ د غډیر تفسیرونه د واج نه مطلب سره پوهیاني شي د دې حاصل ځکه یو یا ما مثال د پاره نو زه د څه یو ما شي الله ګویا کوي د مؤمنانو توې دا کم چې د قران د حديث دا وی کړه ځان ته چې له حدیث وایي چې ګوره دا نور خلک تاسو ته گمراهان وایي دا غیر مقلدین گمراهان دي او دا خو جهنمین دي او دا خو پیدا کړي او دا جنتیان چې لري دم د مقلدین دا دی وبندنه دا برلند دا, دا جنتیان دي دا غو دعوت شته الله مون ته وایې تاسو سې له حدیث شي په دې قران حدیث سې عمل وکي الله به با دا باندې رحم وکي دې خلکو دا پته ولګي چې دا جنتیان هم د غیر مقلدین دی د حسن و سمع عمل وکي که تاسو سمع عمل نکوي دا خلکو او دعوه به ځان باندې رښتینی کوي چې هغه یې رحم به مون باندې کیو په دې نکې په تاسو باندې الله رحم ونشي. که دیشه چلوک لکشانگی پا ایشیوی استیزمان پا دی خبره بنده غرز اغداو چی دالله سبحانه و تعالی ناشنا مددا دا نزیلیگی دا ایمان پا وجه بانه مدد دالله داده خبره پا دا غزهن بنده خازي کې بدده ذهن نکولوي او مسلمان بهغه پاګه ذهن نکولوي ډير مسلمانان دي چې مثلا دا نکاح په مسالوي کې د ذهن بنده دا چې دا د باج بدعاتو کې د ذهن بنده دا چې دا حکومت په مسایلو کې د ذهن بنده د انګريز قانون دی او کوفرونه نه وای او که مسلمانان یې د دیندار او خالی حدیث خلک لیکن دی غلط قانون ته اې د کفر نه خاري دی کې ذهن بن دی کې په کې پر دې خبره دي خبر نور مسلمانان زکه د دې څنک ځانې کړه نقصان د ځان نوېست الله والا په دې خبرم زين کولا وکي نو ظلماتنا راوتل د الله رب العالمین دې لې مدد دې شه د انسان سره وکي او یو عظیمه فایده بلا بیان کړو انوري بپریدو یو لوی په دار کې د دا الله رب العالمین په بلګانو کې پټو علوم مخلوقات کې الله ته چې محبوب ترین بندگان دي او د الله ډېر خوښ دي د مؤمنان دي د الله چې سر ميند ده د الله محبت په شیری او الله فل الفازګ او تغره وای نه غدا کسان ان الذين امنوا وعمل الصالحات اولئک هم خیر البریه الله فرمایا کسان چې ایمان عمل صالح وکید د پټو مخلوقات ته کې غره مخلوق امدا ده کویا کې د ملایکو هم دا, دا, دا, دا, دا, دا غره دی د ملایکو هم الله سبحانه و تعالی مؤمنان عمل صالح ورکه مجموعی له سره اگر کې بعض ملایک د بعض مؤمنان نو وردی الله دیل خیرات پر کی ولایکم خیر البریا او کاثران مشرکین شری یهود او نصارا مشرکان مخ یاد کیوای ان الذین کفروا من کتاب الكتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فی اولایکم شر البریا الله مخلوقات کنا کرم مخلوق دغه اگر که خلکو تبغټ کرے کی دا یهودی دی او دا نصراانی دی او دا بلانکی کافر دی لکه واخ من ډیر مسننند کفر متاثر دي لیکن دا د خرو د خندران د غیان متاثر شوی دی. الله رب عزت تا تغور وایي تا غور مخلوقي ټول مخلوقات په ميدان کې ودره وا اودام امينانو سره ودره وا په ټول مخلوقات کې بغور انداید الله نظر چې بلږي په غور مخلوقم داخله کوي اگر کرنګ به تک توري خفا به غړي لازمي ماتي سترګي به بلندې وي او جامي به زړې وي او داس خيرن خچن به تاسو ته ښه راکړي یو خدای الله په نسبنه غور مخلوقم دا وي وعليكم خير البري نه دا زمونږ لایق نه نه چې د الله په غور مخلوق کې ځان داخل کو دا په کار ده چې سره ځان د الله په غور مخلوق کې فصوفيات الله بقوم يحبهم ويحبونا مؤمنان لله محبوبان والذين امنوا وشدوا حب لله ده ایمان والا د الله سره مینادا او د الله د ایمان سره مینادا او د الله په مخلوقات کې غره مخلوقم ده ده ایمان عجیبي عجیبي فی دی د چې الله سبحانه و تعالی بندگان ته ورکي زمایستنه د الله او ادي مخکې معلومه نه ده خبره او الله پاک دا ورکي بندگان ته هر کستا او فکر دا چې د دې پښانته نور ډېرې فيديدي چې ان الله تعالی په بل درس کې به تبه اشاره وشي په دې باندې به اتفاق وکړه الله سبحانه و تعالی دې زونه استادو قوي ایمان او صحیح ایمان رانسیږي هغه چې الله پاک یې منه واړې او صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی <تصح>